Bueno, estem aquí amb el president de la penya Figueres, en Josep Bussó, una penya que enguany celebra aquest cap de setmana la 25è edició de la trobada de la futbolbassa. Josep, molt bona tarda. Bona tardes. Eh, com com està anar aquesta 25è edició de la trobada? Explica'm una mica. Bueno, guaité, són molts anys, eh, doncs portem 31 anys fundats i es 80 fins avui dissabte, 10 i 17. Però bueno, eh, són els 25 anys de, de la trobada i bueno, en molta il·lusió, eh, tinc una junta que va venir per eh, que vull dir, posa pues, la vida, posa pues, fet molt espatacades i bueno, eh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 que es va muntar jo no he sempre, de tota la vida, porto 31 anys de president, ojalá ha sigut una companya, perquè dius jo encara la tinc molt forta, és que a la veïnada eh, els pares avui dia s'han eh, educat esportivament parlant molt bé, perquè hem terminat tots, primer pels estudis, que els estudis és el que hem de menjar, a veure si avui dia de la vida hi ha molta crisi, però bueno, els estudis són el principal i després venir s'hi passa bé. Jo el que no és que molts clubs de vegades vagin de, de propotents que vulguin al·lucinar el jugador. D'acord, jo mai de la vida, en totes vegades que moltes vegades de president he prohibit cap, cap jugador que se'n vagi, al contrari. Tot el que sigui, gent, eh? tot el que sigui millorar-se endavant perquè jo ahir al Parlament vaig dir una cosa molt clara, de que hi ha jugadors de la penya que ara tenen fills i aquests fills han vingut aquí a jugar. Què no dic, que les coses han fetes? Doncs pues, poder si, -sí. però el que a sempre ha estat, no per filles o comarques no com faci falta, i que nanos il·lusionats que tenen l'espai inestable i educats, que ve dir per la vida però, a vegades també se'n es esvien, Eh, perquè no podem fer res, per molt que vulguis. i és diu la l'ajuda que era. que hi ha parts de l'ajuda de companys de la penya, la Junta renovada amb ganes de treballar del 10 de juny que vam acabar fins avui dissabte dia 17, no hem parat de treballar, però a part d'això també tinc que estar orgullós i ho dic amb el cor de l'Ajuntament de Figueres, de la Junta d'Esports, de l'Ajuntament de la Malla i de la Diputació. Són els tres estaments que ens estan recolzant i saben la feina que fem aquí, ben feta per la minada de la comarca i de Figueres. I ojalà, mai, mai, ens falti aquesta ajuda. Perquè si hem de confiar en els pares que, gràcies a Déu, també ens col·laboren, eh? pues no podríem seguir. per aquest any, com tu estàs aquí avui i benvingut, i sempre serà casa meva, hem fet moltes innovacions i tot l'estiu va es ser treballant, però bé de l'avui l'avui, que principal Uh, Josep, uh, comentaves tu uh, doncs, que a la Pena té 31 anys una, un club que sempre s'ha dedicat al futbol base. Què ha canviat durant tot aquest temps uh, en el món del futbol base des que va començar fins ara? El que he abans, ha canviat uh, la mentalitat dels pares. Perquè avui tu vingui un pare avui dissabte i em digui senyor Bixó el meu fill vull que visqui de futbol va molt equivocat, perquè no tenen anar avui dia passar riu Tordera, per moltes i quasi impossible. Aquí va tenir la sort que no tenen anys en Demiabella, el jugador de l'assessora actualment, eh? però jo crec que primer primer de tot els pares s'han de mentalitzar eh? que la menjada abans els estudis i venir aquí passar-se es guanya, es guanya, es podes i sobretot, sobretot el meu cavall de batalla de 31 anys de present és tenir respecte a l'equip contrari i tenir respecte als àrbits, que tots els humans ens poden equivocar eh? i sobretot que no es lesionen. perquè si qui veigare, a que, que, que, que, que, que, que, que, que s'han matat per accions de cotxe. Que tenien els forts. Els ah. disponents per si el no pacient. Ah. Ah. Ha estat a tot el calor. No hi falta. Crec que és no un mil que desmarxem, eh? Gustant-lo de arribado ah. i que passin bé. Ah. Josep, parlàvem abans de les ajudes que rebeu tant de l'Ajuntament de Figueres, l'Ajuntament de Milamalla, també de la Diputació. Eh, aquesta temporada la Federació ha fet pagar novament la mutualitat. Això, que, quin cos li representa a la tenya? Eh, No sé com, com es veu tot això des de la penya al ministre Figueres. Mire, m'agrada molt que teixi aquesta pregunta perquè és una avergonyet, és un avergonyet que ara o que hi ha més clubs de tota la província, que eh, jo toco Catalunya, que ara el president de la senyor Subies eh, ha sigut en el xip. el senyor Jordi Roche, jo magistrat vell, a part que de Girona, perquè sembla que el centralisme sempre va a Barcelona i aquí en les, les comarques de Girona estem tots deixats de mal de Déu que si no els faci pagar les cuotes als jugadors que te dir que a la penya 3.500 euros hem de pagar a la persona de futbol que fins aleshores no tenim de pagar en Això que ens presenta. pujar les cuotes als pares amb el que hi ha, volar més eh? Demanar ajudes a l'Ajuntament de Fires, a les Canyats, a Vilamalla, la Diputació, no, això és una vergonya. Perquè jo crec que l'esport s'ha de pujar des de la base, eh? i ha sigut una vergonya de la persona que va a futbol, jo diré aquí, per de fins pagar les quotes, no a la Pallesa Fires, a tots els equips aquí de l'Empordà, i bueno, i de tot Catalunya, perquè aquests aquest estavis que teníem els podrien subvencionar per pagar els hàbits, per espais de l'entitat, per manteniment de l'entitat eh, que ens fa molta falta. És una vergonya i ho dic aquí personalment, i gràcies per donar-me aquesta oportunitat, perquè no es mereixem això. Aquí per un 31 anys treballant de rai, eh, amb il·lusió, però d'aquests estaments que ens han de jugar, ara ens han fotut per darrere i pagar les quotes ah, Per acabar Josep, ah, què, què n'esperes d'aquesta nova temporada que ha estat en iniciar-se per al teu club, per la penya? Pues, mai de la vida com a president, i he parlat nom de la Junta, mai obligat a cap de cap balegat a quedar campion de Liga, al contrari. Que se passin bé, i si no els d'altres acompanyen bé, i si no ja arribaran. L'únic que avui és que no perdin l'il·lusió, i que el dia de demà es puguin presentar com persones que faci falta. Això és el meu orgull de fa anys. I no el mai, perquè la vida mai és promosa per potent que no faci venir a Penya, a La Salle, a Juncària, a Golesiano, a Golesiano, a Golesiano, que és l'educació, l'educació esportivament eh, que per desgràcia de la vida hi ha molt de bici i mentre de manera fa esport, això és el principal. Dona, Josep, moltes gràcies i molta sort. I gràcies a vosaltres que hem estat al nostre costat a la Pallista Filles, per anys.